Майже вперше за останні півроку Мелоу розслабився. Він лежав на спині, роздягнений догола у солярії свого нового будинку. Його великі коричневі руки піднімалися вгору і в боки, і м'язи то скорочувалися, то розслаблялися, переходячи в стан спокою. Чоловік, який сидів поруч, засунув Мелоу в рота сигару і запалив її, а потім відкусив кінчик від другої для себе. Ти, мабуть, запрацювався? Може, тобі потрібен довгий відпочинок? Можливо, Джайла. Але я волів би відпочити в кріслі депутата ради, бо я планую зайняти це крісло, а ти мені допоможеш. Анкор Джайл підняв брови і спитав. І який я до цього маю стосунок? Цілком очевидний. По-перше, ти тертий калач у політиці. По-друге... Тебе виперли з кабінету Джорана Сатта, того самого добродія, який воліє втратити око, ніж бачити мене в раді. Ти гадаєш, що в мене мало шансів, чи не так? Небагато. Погодився екс-міністр освіти. Ти смирнієць. Але це не є законною перешкодою. Я маю світську освіту. Ну що ти таке кажеш? Відколи це опередженість... Має якісь закони, крім власних. «Ну а що там твоя людина?» «Джейм Твер. Що він каже?» «Він майже рік тому говорив, що я можу потрапити в Раду». Невимушено відповів Мелоу. Але я переріс його. Він однаково з цим не впорався б. Йому бракує глибини. Він голосно кричить, він вольовий. Але зараз це лише створює перешкоди. Я проти справжнього перевороту. Мені потрібен ти». «Джоран Сад – найрозумніший політик на планеті, і він буде проти тебе. Я не певен, що зможу перехитрити його, і не думаю, що він обійдеться без запеклої боротьби і бруду. У мене є гроші. Це допоможе, але для того, щоб відкупитися від упереджень, потрібно чимало, особливо тобі, брудному смірнійцю». У мене їх багато. Ну, я розберуся з цим питанням. Тільки не треба потім повзати на задніх лапках і скиглити, що це я втягнув тебе в цю справу. Хто це? Куточки губ Мелоу опустилися вниз, і він сказав. Думаю, це Джоран Сад власною персоною. Він рано прийшов. Я можу це зрозуміти. Я вже місяць його уникаю. Слухай, Джайле. «Зайди, но ну, до сусідньої кімнати і тихо увімкни мікрофон. Я хочу, щоб це послухав». Він допоміг члену ради потрапити до кімнати, підштовхнувши його голою ногою, а потім швидко підвівся і одягнув шовковий халат. Синтетичне сонячне світло змінилося нормальним. Секретар мера манірно увійшов усередину. Тоді як серйозний мажордом на вшпиньках зачинив за ним двері. Мелоу затягнув пояс і запропонував. Сідайте, Сате, на будь-який стілець. Сат вичув із себе ледь помітну усмішку. Він вибрав зручний стілець, але не став менш суворим. Сидячи на краєчку, він сказав. Якщо ви для початку назвете свої умови, ми перейдемо до справи. Які умови? Мені вас вмовляти треба? Ну от, наприклад, що ви робили на Кореллі? Ваш звіт неповний. Я надав вам його кілька місяців тому, і тоді ви були задоволені. Так, сад потерло пальцем. Але з тих пір ваша діяльність набула значного розмаху. Мелоу, ми багато знаємо про ваші справи. Ми знаємо, наприклад, скільки фабрик ви запустили, у якому поспіху ви це робите, і скільки вам це коштує. І оцей ваш палац, він кинув холодний, презирливий погляд який обходиться вам у суму більшу, ніж моя річна зарплата. І оце ваше вимахування дуже дороге і значне перед вищими прошарками Суспільства Фундації. І що? Про що це свідчить, окрім того, що ви маєте чудових шпигунів? Це свідчить, що у вас є гроші, яких ви не мали рік тому. І це може свідчити про що завгодно, наприклад, про те, що ви уклали на Корелів вдалу угоду, про яку ми нічого не знаємо. Звідки ви берете свої гроші?» «Мій любий Садте, ви ж не думаєте, що я вам про це розповім?» «Ні». Ну я так і думав. Тому я вам скажу, ці гроші йдуть до мене просто зі скарбниці Комдора Корела». Сад закліпав очима. Мелоу посміхнувся і продовжив. «На жаль, для вас...» Ці гроші цілком законні, я головний торгівець, і гроші, які я отримав, це певна кількість кованого заліза та хромітів в обмін на певну кількість дешевих прикрас, які я міг забезпечити. 50% прибутків мої за умовами застарілого контракту з фондацією. Інша половина надійде уряду наприкінці року, коли всі порадні громадяни сплачують податок з прибутку. У звіті не було жодної згадки про торговельну угоду. Так, а ще там не було жодної згадки про те, що я їв на сніданок, або, як звали мою тодішню коханку, та інших деталей, які не стосуються справи. Осмішка мило стала грузливою. «Мене відправили, якщо цитувати вас, для того, щоб я постійно тримав очі розплющеними. Вони ніколи не заплющувалися». Ви хотіли з'ясувати, що сталося із захопленими суднами фундації. Я їх не бачив і нічого не чув про них. Ви хотіли дізнатися, чи є на Корелі ядерна енергетика. У моєму звіті йдеться про атомні бластери у охоронців Комдора. Ніяких інших ознак я не побачив. А бластери, що їх я справді бачив, це релікти Старої імперії, які можуть бути непрацюючими експонатами. Як би добре, я в них не розбирався. На той час я виконував ваші накази, але поза їхніми рамками я був і досі є вільним агентом. За законами фундації, головний торгівець може відкривати які завгодно нові ринки і отримувати від них половину прибутків. У чому ваші заперечення? Я їх не розумію. Сад обережно перевів свій погляд, на стіну й заговорив, ледь стримуючи гнів. За загальним звичаєм? Торгівці мають проповідувати релігію під час торгівлі. Я дотримуюся закону, а не звичаю. Бувають моменти, коли звичай може бути вищим за закон. Тоді звертайтесь до суду. Сад підняв свої похмурі очі, що здавалося сховалися глиб очниць. Зрештою, ви смирнієць. Схоже, натуралізація й освіта не здатні знищити заразу в крові і все одно послухайте і спробуйте зрозуміти. Це виходить за рамки грошей або ринків. Ми маємо вчення великого Гаррі Селдона, яке демонструє, що від нас залежить існування майбутньої галактичної імперії. І ми не можемо звернути з курсу, що веде нас до цієї імперії. Наша релігія є основним інструментом досягнення цієї мети. З її допомогою ми взяли під контроль чотири королівства у той самий момент, коли вони ледь не рознесли нас на друзки. Це найпотужніше з відомих знарядь, за допомогою якого ми можемо контролювати людей і світи. Головною причиною розвитку торгівлі та торгівців було прагнення швидше запроваджувати та поширювати цю релігію і гарантувати, що запровадження нових технологій і нової економіки відбуватиметься під нашим ретельним і таємним контролем. Він зробив паузу, щоб перевести подих. І Мелоу спокійно зауважив, «Я знаю теорію і повністю її розумію. Невже? Це більше, ніж я очікував. Тоді ви, звичайно, розумієте, що ваша спроба торгувати заради самої торгівлі, масове виробництво непотрібних пристроїв, які можуть лише поверхнево вплинути на світову економіку, підрив міжзоряної політики заради богоприбутку». У відриві ядерної енергії від нашої керівної релігії усе це може завершитися лише поразкою та повною відмовою від політики, що успішно працювала протягом століття. І цього часу цілком достатньо, – байдуже сказав Милов. Для політики, яка є застарілою, небезпечною і яку неможливо здійснювати. Хоч ваша релігія і добре спрацювала в чотирьох королівствах, важко знайти інший світ на периферії, який би її прийняв, коли ми захопили контроль над чотирма королівствами? Лише галактиці відомо, скільки вигнанців розлетілося на всі боки з історією про те, як Сальвор Гардін використав духовенство та народні забобони, щоб повелити незалежну владу монархів. А якщо й цього було недостатньо, то випадок з Аскуоном зробив усе досить простим. Тепер будь-який правитель на периферії – краще переріже собі горлянку, ніж дозволить священникам фундації в'їхати на його територію. Я не пропоную змушувати корел приймати те, чого вони, як я знаю, приймати не хочуть. Ні, садте. Якщо ядерна енергетика робить їх небезпечними, щира дружба через торгівлю буде в багато разів краще, ніж ненадійне панування, що ґрунтуватиметься на ненависній зверхності чужої духовної влади яка, варто її лише трохи послабшати, повністю впаде і не залишить по собі нічого, крім вічного страху і ненависті. Сад цинічно відповів. «Дуже гарні слова. Отже, якщо повернутися до вихідної точки нашої дискусії, які ваші умови? Що вам потрібно для того, щоб обміняти свої ідеї на мої? Ви вважаєте, що мої переконання продаються? А чому б ні?» Прозвучала холодна відповідь. Хіба ваша справа не купувати та продавати? Лише заради прибутку, не образившись, сказав Мелоу. Ви можете запропонувати мені більше, ніж я отримую зараз? Ви могли б залишати собі три чверті прибутків від торгівлі, а не половину? Мелоу розсміявся. Чудова пропозиція. Уся торгівля на ваших умовах... «Не сягатиме й десятої частки того, що я зараз маю. Запропонуйте щось цікавіше. Ви могли б мати місце в раді. Я матиму його в будь-якому випадку. Хочете ви цього чи ні?» Сад швидко стиснув кулак. «Ви також можете врятувати себе від ув'язнення. Двадцятирічного, якщо не помиляюся. Підрахуйте, який ви отримуєте від цього прибуток. Жодного». Але хіба ви можете виконати таку погрозу? Як щодо судового процесу за звинуваченням у вбивстві? Чиєму вбивстві? Зневажливо спитав Мелоу. Голос Сатта став різким, але не голоснішим, ніж до того. Убивстві Анакреонського священника, який перебував на службі фундації. Та невже? І які у вас докази? Секретар мера нахилився вперед. Мелоу? Я не блефую. Усі підготовчі заходи вже завершені. Мені потрібно поставити лише один підпис на останньому документі, який дозволить почати справу фундація проти Гобера Мелоу, головного торгівця. Ви віддали підданого фундації на тортури і смерть у руках чужинського натовпу, і у вас, Мелоу, є лише 5 секунд, щоб запобігти покаранню. «Для мене було б краще, якби ви вирішили вийти сухим з води. Ви будете безпечніші, як переможений ворог, ніж сумнівно набутий друг». Мелоу урочисто сказав, Хай буде так, як ви бажаєте». «Чудово!» – посміхнувся секретар. «Семер хотів спробувати домовитися, а не я. Самі бачите, я не дуже цього і прагну». Перед ним відчинилися двері, і він пішов. Мелоу підняв голову, коли Анкор Джайл знову зайшов до кімнати. Чув його, сказав Мелоу. У політика вихопилося. Скільки знаю цього змія, ще ніколи не чув, щоб він був такий сердитий. Добре, що ти про це думаєш? От що я тобі скажу. Зовнішня політика панування за допомогою духовних засобів – це його ідея фікс. Але я думаю, що його кінцева мета аж ніяк не є духовною. Мене звільнили з кабінету через суперечку з того самого питання. Гадаю, тобі про це не потрібно розповідати. Не потрібно. Але які недуховні цілі, як ти кажеш, він може переслідувати? Джайл посерйознішов. Ну, він не дурень. Тому повинен бачити банкрутство нашої релігійної політики, яка за останні 70 років нічого нам не принесла. Очевидно, він використовує її з власною метою. Тепер будь-який догмат, що ґрунтується передусім на вірі та емоціях, є небезпечною зброєю, оскільки майже неможливо гарантувати, що цю зброю ніколи не повернуть проти того, хто нею користується. Протягом ста років ми підтримували ритуал і міфологію, що ставали все більш поважними, традиційними та консервативними. У певному сенсі вони вже не під нашим контролем. У якому сенсі? Зажадав Мелов. Не зупиняйся. Я хочу почути твою думку. Ну, припустимо, якась людина, чистолюбна. Використовує силу релігії не на нашу користь, а проти нас. Ти маєш на увазі Сатта? Твоя правда. Я кажу про Сатта. Послухай, друже. Якби він зміг мобілізувати різні ієрархії на підлеглих планетах проти фундації, щоб захистити стару віру, які б в нас тоді були шанси вистояти? Подавши себе як представника релігії, він міг би оголосити війну Єресі, яку представляєш, приміром, ти, і зробити себе королем. Зрештою, ще Гардін казав, атомний бластер, хороша зброя, але його можна спрямувати в обидва напрямки. Мелоу ляснув себе по голому стегну. «Добре, Джайле, тоді допоможи мені потрапити до ради, і я його переможу». Джайл зробив паузу, а потім багатозначно сказав, «Може і ні». Що це за новина про лінчування священника? Це ж брехня чи не так? Це правда. Недбало кинув кину Миллоу. Джайлс виснув. У нього є конкретні докази? Мають бути. Милоу завагався, а потім додав. Джейм Твер був його людиною з самого початку. Хоча ніхто, включно з ним, не знав, що мені це відомо. І Джейм Твер був очевидцем. Джейл похитав головою. «Угу, mm -hmm. це погано». «Погано? Цей священник перебував на планеті всупереч законам фундації. Очевидно, кореліанський уряд використав його як приманку, свідому чи ні. За всіма законами здорового глузду у мене не було вибору, крім однієї дії. І ця дія була суворо в рамках закону. Якщо він віддасть мене під суд, то просто зробить із себе найбільше посміховисько. І Джелл знову похитав головою. «Ні, Мелоу, ти не розумієш. Кажу тобі, він веде брудну гру. Він не прагне тебе викрити, він знає, що не зможе цього зробити. Але він прагне зруйнувати твою репутацію серед народу. Ти ж чув, що він сказав. Звичай часу може бути вищим за закон». Ти можеш вийти з зали суду непокараним, але якщо люди вважатимуть, що ти кинув священника на розтерзання собакам, твоя популярність зникне. Вони визнаватимуть, що ти вчинив законно, навіть розумно, але так само ти будеш у їхніх очах боягузливим псом, бездушною твариною, жорстокосердечним чудовиськом. І тебе ніколи не виберуть до ради. Ти можеш навіть втратити свій рейтинг, як головний торгівець, бо проти тебе голосуватиме твоя громада. Ти ж не уродженець, сам розумієш. Як ти думаєш, чого ще хотіти, Сатту? Мелоу вперто насупився. Отже... Мій хлопчику, сказав Джайл. Я підтримуватиму тебе, але не зможу допомогти. Ти гущавині подій у мертвій точці.